All right. Då blir det dags för Kopodden igen. vilket avsnitt är det Malin? Nu är det avsnitt 14. Oh, del 14 redan. Det tycker jag är ett bra tips till alla som ligger hemma och är sjuka eller av annan anledning inte har något att göra. Lyssna igenom alla 14. Finns I, på kp webben. Ja, på, på YouTube. På vår YouTube, ja, precis. Och i din podcast app, ja, där du hittar poddar, hittar du Kopodden. Just det. Just. Vi har en, en ny tidning som har kommit ut också. KP4. Härligt. Det är den vi pratar om idag mest. Eh, vi som pratar är ju jag, KP Lukas. KP Ludvig. Och KP Malin. Hello! Kan inte jag få börja med att läsa upp ett pinsamt? men. Jag gjorde det förra podden om ni hörde det. Jag tyckte det blev trevligt. Ja, Så jag... Succé. <laughs> ja, för mig var det en lite mindre succé. Mm. Okej. Okay. Tystnad. Helt fel hand är rubriken då. Jag skrattar redan. Jag var på Liseberg. Det var jättemycket folk så mamma bad mig hålla henne i handen. Jag tog tag i den men när jag tittade upp så var det inte mamma utan en kille i typ 16 års åldern. det var pinsamt. Killen höll sin typ flickvän i den andra handen och de höll på att skratta ihjäl sig. Än mm. <laughs> är väl ja. härlig Ja, sjukt jobbigt Ja, och extremt pinsamt framför mig hur de går där alla tre <laughs> var Som ett skönt gäng som ja. på Liseberg en dag Håller handen ah, inga konstigheter. Nej, <laughs> ja, men det är, jag förstår känslan Det är mm. ju att hålla någon som man inte känner i handen Det är ju speciellt alltså, mm. När man går på typ julgransplundring eller midsommarafton mm. Då kan man hamna i den situationen ja. Ofta Ja Ja, men jag brukar försöka placera mig så jag hamnar bredvid något barn som tycker att det är kul och naturligt att och hålla handen och dansa. Liksom. Men ofta så lyckas ju någon gubbe tränga sig in där. Det. <laughs> det är alltid så ja, nästan alltid så. Och sen emellan när det blir något så här, mellanspel mellan de här låtarna. Ja, så man pratar. då och hålla varandra i, i handen under tiden? Ja. så man släppa? Det blir också lite så här. Spelmannen drar igång någon anekdot om ja, nästa precis. låt. Liksom tar tre minuter på sig och att presentera upp på källarbacken eller någonting. Och då, Exakt så här. Alltså, håller man kvar? Nej. Släpper man, ja, då visar man ju på något sätt att det här var inte bekvämt. Så. Och det är ju lite konstigt för att det är rätt mysigt att hålla handen. Mm. Ja, absolut. Varför mm. är det just den känslan? Jag vet, Fast den... mest mysigt om det är någon man känner ändå. <laughs> ja, man, man tycker om. Ja. Det här är ett bra tillfälle att, att lära känna mm. en annan, kanske. Men jag tänker först lära känna, sen hålla hand är <laughs> mest logiskt. Ja. Ibland måste man våga bryta de här. Ja, gånger. ja. Läsa frågan. Yeah, yeah, yeah. Läser frågan. Yeah, yeah, yeah. Kan man komma med flera gånger i KP? Det är den undrande katten som frågar. Ja, men självklart kan man komma med i KP flera gånger. Absolut. Även om det är liten chans. Ja. Men man kan göra det. Det är ganska liten chans att komma med en gång. Så det är mm. svårare att komma med två gånger. Men skriver man in ofta och inte alltid har samma signatur så visst. Och det är en liten chans att komma med därför att vi får så enormt många. <går> för att vi är så snåla. <går> <går> det är så lite papper att ja. trycka på. Nej, men det är för att vi kommer in så, så otroligt många mejl. Mm. Ja. Mellan 1000 och 3000 i veckan, det varierar. Det beror på hur. Eh, eh, ja, vad vi har för grejer i tidningen tror jag det beror på. Om, mm. om det är saker folk vill vara med i och svara på, eller populära tävlingar och sådär. Och det kommer ju alltid flest eh, mejl när tidningen precis har kommit ut. Ja, så är det ju. Och sen så får man ju prova sig fram lite. Vissa avdelningar skriver folk in till mindre ibland. Och där är det ju lättare att komma med just då. Så det, det varierar väldigt. Mm. Men det går absolut att komma med flera gånger. Så då blir det dags för detaljen. Då kan jag börja. För jag har faktiskt tänkt på en detalj i nya KP4. Mm -hmm. Det är på, på nyheterna. Jag vet inte om ni har läst det men vi pratar ju med... KP-läsaren Malte Just som bor i Norge. Det som jag reagerade på var att han berättar att svenskt godis är så populärt i Norge. Just det. Då blev jag lite fundersam. Vad var är det som är så speciellt med svenskt godis? Ja. Har ni någon aning? Mm, jag tänker ju svenskt godis som trea i världen efter, <laughs> ja. efter danskt och holländskt godis. Okej, okej. Okay, okay. ja. Och det är ju tack vare lakriskulturen som finns i Danmark och Holland. Mm. Men de finska lakridspengarna också? Ja, oh, det finns ju även lakris i Finland. De rankar efter Sverige som lakridsnation. Uh, och sen är det inte så många fler länder i världen som pysslar med lakrids. Särskilt inte saltlakris då, utan det är de här fyra. Vad kan det vara det då som norrmännen har upptäckt? Att... Tror jag inte. Jag tror att, gränsen jag finns att de gillar utbudet av gelégodis ah, så yeah. som Swedish fishes, Alltså de här fruktfiskarna. Mallak och, och gott och blandat och ja. skulle jag gissa. Jag vet inte riktigt vad jag tänker på när jag, när jag tänker på norskt godis. Jag tänker på här brun hårdost eh, och eh, smörkola. Smörbuck som det heter. Mm. Ja. Eh, jag kanske jag har en skev bild av Norge. Kanske, vem vet? Vem vet. Är det någon annan som har en skön detalj? i oh, Jag Kp4? har tänkt på så många mm. saker i KP4. Eh, först och främst så handlar i numret... Eh, Omslaget och den längsta artikeln om hur det är att inte ha så mycket pengar. Mm. Jättebra artikel som jag tycker alla ska läsa. Och, och äh, även på sidan två har jag skrivit vad jag tycker och tänker om det. Så det behöver vi inte dra i, i kopodden här. Men en väldigt bra artikel. Ehm, sen så är det ju här att det kommer en ny Nintendo-konsol, Switch. Mm. mm. Och det satte igång mina minnen från när jag var liten och hade Nintendo 8-bitars, eller Entertainment System som det hette. Så kom det Super Nintendo sen som hade 16 bitar. Ja, jag minns också det. Ja, Sega Mega Drive kom däremellan också med 16 bitar. Så man eh, var ju avundsjuk på de som hade det. Ja, jag tänker på alltså det här 8-bitars, ja. jag små där. Det var ju coola spel, men det var ju ganska små spel. Det var ju typ kanske 20 banor. Man, Super Mario klarar man ju på kanske 20 minuter. Ja, om man är så duktig som du Jag har aldrig klarat Super Mario 3. Aha. Fortfarande. Kanske är lite av en gamer. Ja, det verkar så. <laughs> men det som var störst när jag var liten var sådana Game Watch-spel. Just det. Ja, oh, Game Watch. Det måste vi förklara. Som en eh, mobiltelefon- Fast med bara ett enda spel i. Man kan inte ringa, Nej, man det, kan inte smsa, man kan bara spela. Ett enda spel. Ett enda spel. Och delar av banan var ofta liksom, eh, tryckt på skärmen. Just det, den var någon buske. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, precis, den, den, den, den var den inte var med där. grafiken utan ja. den var dit ditritad. Donkey så. Kong var stort. Ja. Då äh. fanns det, antingen hade man enkel skärm eller så kunde man vika upp det så var det dubbelskärm. Ja, precis. Det var, och man kunde också ha dem som veckaklocka, det hade jag. För det var ju mm. extra coolt. Det hette Game and Watch. Just, det var ju, ju faktiskt två saker. Mm. Spel och klocka. Men det verkar vara ganska, på topp det här nya Nintendo nu, ja. ganska roliga spel. Dels ja. är det ju vanliga så här, Zelda och Mario. Ja. Ett, där man ska mjölka kor. Oj. Lite oväntat. Mm. Mm. Ja. Är det det enda man ska göra? Det låter nästan som Game Watch-tiden. Ja, så kan man klämma på de här nya kontrollerna. Ja. ja. Kan man nu simulerar jag mjölkning ja, yes. här. Vi, vi som är i studion ser det. Ja. En härlig Axel <laughs> movement. Har alltså, du mjölkat korn någon <laughs> gång? Nej. Men, <laughs> äh, jag borde prova. Ja, <laughs> <så, så, laughs> jag är svag för våfflor. Jag tycker att våfflorna och våffeldagen som är 25 mars nu i år. Eh, eller är det alltid 25 mars? Allt Alltid 25 mars. Ja. Mm. Och jag eh, gillar våfflor väldigt mycket och tycker att de har hamnat i, i skymundan Bakom mm. semlen och alla nya semmelsorter eh, som, som dyker upp. Eh, och i år eh, så presenterar vi i KAP nya våffelvarianter här istället. Riktiga höjdar tycker ja, jag Ja, de ser supergoda ut. Tackovoffla. Ja, mm, jag älskar textmix. Morotskakovoffla. Text ja, efterrätt. Mm. Så det, är, det kanske är två dessertvåfflor, någon middagsvoffla och någon som funkar som föret bland våra här halloumi-våfflan ser god ut. Man kan checka våfflor en hel bara med våra rösser. Och sen så tänkte jag också på baksidan av tidningen så jag tycker det är så himla roligt med djurens Instagram. Jag, jag lever mig in i kommentarerna när jag läser och det känns som att det är jätteroligt men också som en parodi på verkligheten. ser känner igen liksom, tonfallet och användandet av emojis och sådär. Det är mycket roligt. Du var ju med och skapade djurens Instagram, mm. Är Mm. det någon som du kände var du? Mm. Ja, kanske inte som var jag. Nej. Men jag blir ju lite orolig för gazellen. Ja, precis. Men jag tänker mig att i djurens verklighet. Mm. Ja, någon blir uppe i Ja. Händer varje dag. Så är väl tyvärr livet på savannen. Ja. Man... ja tyvärr för gazell. Tur för lejon, Annars ja, skulle ju är ja, döda. Om de inte kan bli vegetarianer på något sätt. Mm det är ju svårt. Ja precis och då kanske det är också så här: att för och nu blir surt att någon äter upp deras mat mm. det, det, det är, det är <laughs> the circle of life som de säger i Lejonkungen det är ju uttänkt det där. precis. Jag gillar den som fyllde hela kommentarsfältet med hashtags Vilken, vilket djur var det nu? Det var apan där som ja. hade tagit en selfie. Det är lite mm. oroligt så. Ja. <laughs> Varenda hashtag som går ja. att använda. Och, och, och nu vill jag inte dissa de som gör det. Men, men jag tycker att det, det, hela poängen med ett inlägg försvinner. När man säkrar upp med 50 hashtags. Alltså då, mm. i vilken, det blir som att den som har gjort inlägget inte har någon riktig riktning. Utan bara mm. Eh, mm. taggar upp så att säga. Men det var kul att se. Att det fanns i djurvärlden också. vad mm. ja, Malin? Min Detalj ja. är testet, min absoluta mm. favorit i den här tiden, där man kan testa sina föräldrar. Och så finns det fyra olika typer. lurpolisen låtsaslugnet, långlagaren och latsmigaren. Hur är de då? Alltså till exempel långlagaren då, är ju en förälder som tycker väldigt mycket om att laga mat. Mm. Och lite så sådär specialkrångliga maträtter. Det känns som det finns några sådana där ute. Det gör det tror jag. Ja. Jag känner en sån till exempel. <laughs> okay. Men jag tänkte att vi kunde kolla om Lukas, eh, vem tror du att du är i det här äh, testet? Jag tror att jag är lurpolisen. Mm. Mm. Han som gjorde testet är ju långlagaren. Det här mm. känner han själv på sidan 50 så det kan jag också läsa. Men som, mm. vi börjar göra en stickkontroll och ta ja, en jag är ä, fråga för dig här. <clears throat> så här säger du till dina barn. Till ditt ett av barnen. Vad vill du att vi ska göra tillsammans? Du har blivit lovat en mysdag när bara ni två hittar på något kul. Alltså ditt barn har blivit mm. Ändå slutade antagligen med att ni... Och nu kommer alternativen. Ja. A. Ligger i soffan och jämför varandras Instagram. Ja. B. Äter på en restaurang där alla rätter är jättesmå, jättekonstiga och jättedyra Mysigt. Mm. C. Syr nya gardiner till tvättstugan. Inte så stor chans. Eller D. Åker till biltvätten och återvinningscentralen. Gissa om jag har körkort. Nej, men det har du ju inte. Det nej. vet jag inte. Har. <laughs> uh, nej, men du skulle kunna dra iväg i alla fall. Solklart soffa. Nu har ju inte min, eh, mitt äldsta barn Instagramen. För hon är bara fem. Men om hon hade haft det. Mm. Solklart. Ja, och det stämmer ju helt in på. Lurpolisen. Jo, men jag brukar låtsas att jag inte håller på så mycket med min telefon. Uh, för att jag vill inte att barnen alltid ska hålla på med skärmar. Mm. Uh, men det gör jag ju. Men och här också. Lurpolisens favoritgodis. Är ju saltlakris. Jo, precis, det som jag. inte kladdar ner skärmen. Nej precis, det ska vara hårda. Och inuti ska pulvret vara. Mm. Så du får inget kladd på fingrarna. Så att... testa era föräldrar? Ja, testa era föräldrar. Eh, Ludvig, vem, vem, bara om du gissar. Vem, vem blir du när, när dina barn testar dig? Mm. Nä, men jag blir men... nog latsmygaren. Den här här ja, sista karaktären. Alltid mycket att göra. Lyckas ändå alltid låta sig lite. Det här alltså. Jag älskar när hemmet är städat, sorterat och rensat. Men helst av familjens yngre medlemmar. <laughs> ja. Ja. Kanske jag. ligger något i. Ja. <hör> ja, Malin, du kanske inte vill lära sig när vem du är. Eller är oh, du nej, egentligen inte. Men jag är ju allra mest lurpolisen ändå. Ja, ah, som jag. Mm. Mm. Men du jobbar ju. Det är du som har våra konton på, på Instagram, Snapchat. Mm. Men tyckte. därför borde jag ju också uppmuntra då att, att alla hänger det. så mycket med skärmen, så mycket. <laughs> som möjligt. Ja, precis. <laughs> inte motverka det. Nej, nej exakt. Jag tänker också att det, men det, du har ju alltid den ursäkten. Ja, att, ja, ja, ja. precis. Mm. Ja, ja, ja nej, men det släpper vi. Melodifestival final. Det är snart det. Det är nu på lördag. Oh. Spännande. spännande Bara vi kör en liten runda. Vem tror ni vinner? Mm. Jag tror Nano vinner. Ja, jag med. Han har jag som etta. Hold on. Hold on. Jag, jag håller på Jon Henrik. Aha. Det är ingen som tror på Ove. Ja, alltså, Ove har ju fått startnummer 12. Mm. Historiskt sett det bästa startnumret. Att mm. gå ut sist. Mm. Uh, jag tror inte att det räcker. Nej. Uh, det tror jag inte jag trodde ju att han skulle komma sist i sin deltävling också. Så att jag mm. har ju räknat ut Ove förut. Mm. Han kanske skräller och ja, alltså, tar hem hela... Men, men grejen är att jag tror inte att den internationella juryn som just står för hälften av röster, rösterna kommer ge honom en enda poäng. Mm. Så även om han skulle vinna folkets omröstning så krävs det ju att han vinner en väldigt stort för att han skulle mm. placera sig i topp tre överhuvudtaget. Jag lovar att... Eh, jag kommer uppträda på Instagram med vinnarlåten mm. i någon sorts medley. Hashtag Mellomåndag på måndag. Kan ni kolla det. Tips också inför finalen. Och jag går in på KP-webben för där kan man få eh, artisternas bästa mellomystips. Ja. Till exempel... Så tipsar Ove Törnqvist om hur man kan göra egna äppelchips. Just det. Det är jättebra. Mm. Ja, det är jättebra. Det vill jag, jag prova. Och sen så är det ju intervjuer med flera av finalartisterna mm. som man kan läsa på KP-webben. Anton Hagman. Mm. Eh, The Foo. The Foo. Eller som jag säger, Foo and No. Och eh, Mariette. Mariette också, precis. Så en del intervjuer med ett par utslagna jeppar också. Mm. Eh, så in på KP-webben, ladda för mello vi ska försöka få upp några specialgrejer här inför finalen också. Mm. Mm. men bra. Jag måste bara säga en grej. Ja. Det, det pratas ju mycket om hur gammal Ove Törnqvist är och sådär ja, 88 igen. Han är det är jättegammalt. Han fyller det. Ja, han fyller det snart. Mm. Och då kan man tänka att eh KP, han har inte lyssnar på så gamla artister så ofta. Nej. Men har ni kollat på klotter i Kp4? Mm. Det kanske ni har. Det är en bild på fyra glada gossar där i hatt The Beatles. Mhm. Mm. De är kanske inte 88 men inte jätte, jättemycket yngre Nej. De är faktiskt väldigt populära Det är nog det bandet som har varit med flest gånger i KPS historia ja. Och nu är de med på klotter Snart är det den 16 mars Ja, nio dagar innan Waffeldag. Vad händer då? När det är Va? Ja, det är i alla fall en födelsedag Vem kan det vara som fyller år då? det börjar på K. Härligt. Är det KP? <laughs> ja, det är Hur KP. Hur många år? Är det 125? Fem. Fem år, det är fem år. ett helt sekel ja. och ett kvarts sekel. Hur kommer det här att märkas eh, för KPR? are oh, Det kommer att vara firande hela våren på alla möjliga roliga sätt. Alltså, ni måste hänga med i tidningen och på webben eh, med start nu i KP4 redan där vi har en liten eh, notis om födelsedagen. Eh, och så firar vi ända fram till sommarlovet med aktiviteter och skojheter. Och den som tänker fira på något sätt nu på den sextonde kan ju hashtagga det och kanske ja, ja, lägga ja, upp en bild ja. från det på Instagram eller Snapchat eller, och hashtagga med KP125. Exakt, det är en hashtag vi har startat nu redan inför jubileet och där kommer det fyllas på med kändisar roliga gamla klipp och in och kolla helt enkelt. finns både på Instagram och Facebook och Twitter. Kul! Kul! KP125. Ja men ska vi säga så eller? Vad härligt att ni har lyssnat på K-podden del 14. Håll utkik efter 15 kommer så småningom. Eh, och glöm inte, läs kamratposten, prenumerera på tidningen. Följ oss på vår site, kpwebben.se kamratposten på Instagram, kamratposten på Snap, kamratposten på Twitter och Facebook. På Insta finns också kp-lukas, det är jag, Och kp-jossan som ni brukar höra här i k -podden. Yeah. Ska vi tacka för oss? Det Gör tycker vi. jag. Mm. Hej då! Hej då! Hej då!